Oroszország, Moszkva, domogyadovói nemzetközi repülőtér. Fél órával korábban. Fél órával korábban, vagyis még csak pár perccel a Lufthansa gép becsapódása után, amikor Vladimir Putyin épp hogy csak elkezdett lefelé szaladni a stálin lépcsőn, tőle 43 kilométerre a domogyadói repülőtér parkolójában André néma csendben ült a sárga tojó a taxi kormányánál. A kamerák által készített képeket nézegette, és próbáltak kideríteni, mi történhetett pontosan. Akkor még nem tudta, hogy Putyin túlélte a támadást, és azt sem, hogy a testőreivel már lefelé menekül a bunker lépcsőn. Az amerikai Eglin radarállomásról a mexikai öböl közeléből hozzá eljutó mozgóképeken csak azt látta, hogy a háromszor is eltalált Boeing legnagyobb része a szenátus palotától körülbelül száz méterre a nagy vánharangtorony mellett csapódott a földbe. Aztán tovább csúszott a kupola csarnok, vagyis Putyin dolgozó szobája felé, mélyen felszántva a Kremlö falaival körbezárt Ivanovszkaja teret. Végül belerohant a szenátuspalott a déli szárnyába, de mire ketté vágta a falakat és a kupola ért, már elvesztette az erejét. Andrea a kezében tartott mobiltelefon méretű képernyőn úgy látta, hogy a kupolának csak a felét döntötte romba. A célépület jelentős része épségben megmaradt. Putyin tehát még úgy is túlélhette a támadást, hogy a légvédelem túl későn értesítette, és nem maradt elég ideje a bunkerjába menekülni. André mindezt látva azt feltételezte, hogy Putyin életben maradt, de egyelőre semmi biztosat nem tudott. Fél órával ezelőtt még a CIA és a francia titkos szolgálat is csak találgatott. A taxiban várakozó ukrán mesterlövészek viszont már indultak volna, mert a repülőtéren egyre hangosabbak lettek a sirénák. Egymás után érkeztek a rendőrautók és a mentők, úgyhogy tényleg menni akartak. André is, de mozgás közben nem tudott volna új adatokat letölteni az amerikai AFB-C6-os radarállomás központi számítógépéről. Pedig erre volt szüksége. Tényekre és friss információkra, mert ezek hiány csak az ösztöne alapján tudott dönteni arról, hogy mit is tegyen. Az adatgyűjtést végző műholdak egész este figyelték Vladimir Putyin közvetlen munkatársait, az orosz állami vezetés és a hadsereg irányítóinak a mozgását. Leginkább Nikolaj Patrushevet. Az oroszországi biztonsági tanács titkáráról a CIA és a dgs -e is pontosan tudta, hogy szoros kapcsolat fűzi Putyinhoz. Nem hiába volt rajta az amerikai és az európai szankciós listákon, és tiltották ki számtalan országból, mint ahogy Igor Szecsint, a rossz nagy nagyhatalmú vezérigazgatóját is. Az osztrák és amerikai bankszámláikat zárolták, de figyelték Szergej narisként is, az orosz hírszerzés főnökét, a munkatársaikat, a családtagjaikat, az autóikat, a mozgásukat, mindent, amit csak lehetett, hogy következtetéseket tudjanak levonni a jelekből. Az Eglin állomáson 128-an dolgoztak, ha a teljes kapacitást ki akarták használni. A radarállomással összekötött műholdak sok ezer kilométeres távolságból észrevettek aktatáskaméretű tárgyakat, Szinte mindent meg tudtak figyelni: autókat, embereket, lakásokat, a kertben a kutyákat, de még egy résnyire tárt ablakban megjelenő cigarettázó kezet is. A kémkedés igazi nehézsége manapság már nem az információgyűjtés volt, hanem a beömlő adathalmaz elemzése a helyes következtetések levonása. A repülő becsapódását követő fél órában, a CIA Washington melletti főhadiszállásán, a Virginia állambeli langley és a DGSZ Párizsi központjában értelemszerűen mindenki ugyanazon törte a fejét, amin André Calvi Moszkvában. Hogy vajon mi is történhet-e? Csak amikor érzékelték Patrushev, Szecsin és Nariskin mozgását, hogy mind a hárman egy irányba tartanak, akkor vált mindenki számára világossá, hogy Putyin túlélte a támadást. De biztosak még akkor sem lehettek benne, hiszen a föld alá, a Remenki 43 bunkerba, 250 méter mélyre a műholdak nem láttak le. Indulunk szólalt meg végül André, mert a szétlőtt domogyedovói világítótorony körül tényleg egyre nagyobb lett a káosz. André sötétzöld bőrkabátot viselt. A mikrofont a vékony gallér élénél a legfelső gomb alá rejtette. A fülébe ugyanúgy, mint a mesterrövészek és a taxikat vezető deszantosok, ő is testszínű szivacsba tekert gyufaszálfej méretű apró hangszórót illesztett olyan mére, hogy kívülről észre sem lehetett venni. Csipesszel kell majd a fülükbe nyúlniuk, amikor ki akarják húzni. Száz méteres távolságon belül tökéletesen hallották egymást, még a suttogást is. Az eső továbbra is szitált, a repülőtéren a kültéri lámpák egyelőre még nem világítottak, pedig már sötétedett, úgyhogy nehéz volt bármit is jól látni a párás szürkületben. Ráadásul a lövöldözés utáni pánikban az érkezési oldalon egymásba szaladt két városi busz, és eltorlaszolta a terminál előtti utca az két sávját. A buszok az amúgy soha be nem tartott menetrend szerint szállították volna az érkező utasokat a közeli metroállomásra. Az autósok egyre idegesebben dudáltak. Az irányítótorony felső teraszához vezető külső lépcsőn emberek szaladtak felfelé, köztük fegyveres biztonsági őrök, hogy megnézzék, mi történt. Közben két rendőrautó felhajtott a fotocellás ajtókon kitóduló utasok közé. A rendőrök már is elkezdtek gyanús arcok után kutatni. – Vnukovóra megyünk, szétszóródva – adta ki az utasítást André, és lejebb tekerte a légkondicionálót – Moszkvától délre a Vnukovói volt a másik nagy nemzetközi repülőtér. Egyúttal az orosz dúsgazdagok kedvelt magárrepülőgép terminálja is, mert ez feküdt legközelebb Moszkva belvárosához, mindössze húsz kilométerre. Az orosz oligarchák az ellenük hozott európai és amerikai szankciók dacára még mindig olyan szabadon éltek és mozogtak a világban, hogy továbbra is a Vnukovói számított Európa nyolcadik legforgalmasabb magángép termináljának. És persze ez volt Vladimir Putyin kedvence is. Itt tartotta mind a négy elnöki gépét a hármas terminálon. A KGB-s évek az orosz elnököt az nagy nagymesterévé tették. Mindig csak az utolsó pillanatban döntött el, hogy melyik gépre száll fel a négyből. Vnukovóra ráadásul észrevétlenül az atomcsapásbiztos moszkvai bunkerrendszeren keresztül is ki tudott jutni. A CIA és a francia szolgálat tisztában volt ezzel. A forgalom szinte teljesen bedugult a körgyűrűn, tette hozzá André, miközben ránézett a Toyota navigációs rendszerére, úgyhogy innen Vnukovóra másfél óra lesz az út, 55 kilométer. Addigra legalább kiderül, hogy mi történt pontosan. Úgyhogy lassan, türelmesen megyünk. Lehet, hogy közben autót is cserélünk, és még úgy is alakulhat, hogy szükségünk lesz egy magángépre. Sok minden történhet a következő órákban. Többet nem mondott. Hogy kitől tudna gépet szerezni, és miért lehet rá szükségük, arról nem beszélt. Ezt csak ő tudta. Ez az ő dolga volt. Nous avons compris mondták az ukrán légiósok franciául. Értettük. André a mini-monitort úgy tette le maga mellé az ülésre, hogy vezetés közben is lássa a képernyőjét. Elindult a moszkvai körgyűrű a kolcó felé. Kikanyarodott az A105-ös főútra. Hát akkor mégiscsak marad. Nem megy haza Adrienhez, nem repül vissza Londonba. Ez járt a fejében mert egyre biztosabb volt benne, hogy nem sikerült. Ami eddig történt, azt más is meg tudta volna tenni, de ami most következik, ahhoz már tényleg ő kellett. És ki tudja, mi lesz a vége. Veszélyes órák jönnek, érezte. Érkezhetnek táviratok? Ahogy elérte a főútat, megint a fülében csengett Adrián búcsú mondata. Az ajtóig kísérte, pontosabban Adrien ment előre. Lebegve járt, mint mindig, de a küszöbön megállt. Nem ment tovább, eltorlaszolta az utat, aztán megfordult. A hajából, a sötét fényes hajból André felé szállt az illata. Adrien az ujjaival André homlokához ért, és végig simított az arcán. André szeme előtt elsiklott a lepkegyűrű, amit Rómában vett neki, Érezte a finom bőrét, az új begyeket, és végül, amikor megálltak, az állánál a körmeit is. Ez a háború is véget ér majd egyszer, suttogta Adrian, de ezt most szavakkal fejezt be, André, ne egy golyóval. Ennyit mondott csak, semmi többet. Aztán szomorúan nézett rá, csendben. Nem sírt, de nem is pislogott, mert már könyvfátyol ült a szemében. Ezt a mondatot sokféleképpen lehetett érteni, de Adrien nem folytatta. Már rég elfogadta, hogy André veszélyesen él. Nem lesz belőle soha hétköznapi, szürke, szorgalmas ember. Úgy sem lehet megállítani, semmi értelme visszatartani. Reménytelen, hiszen próbálta már sokszor. Andrét az igazság érzete élteti. Közel menni a végzethez, benne lenni a sűrű drámában, a halál küszöbén sétálni, mert csak ott a kisülő pillanatokban tud egyensúlyt teremteni. Mert azt akar, még mindig rendet akar tenni. André reménytelenül és naívan, újra és újra megpróbálja helyrehozni a világot, mert azt hiszi, hogy tartozik vele valakinek vagy valaminek. De kinek? Az életének? A múltjának? Kinek? Adrián az ajtóférfához simult, és utat engedett a férfinak, aki már megint nem volt elég bátor ahhoz, hogy ne tegyen semmit, hogy otthon maradjon. Nem nézett Andréra, és ő se rá. Adrián az ajtókeretre szögezte a tekintetét, így akart túl lenni a következő másodperceken. André ellépett mellette, az újai, a hosszú zongorista ujjak lágyan végig simították Adrian arcát. Lehelet könnyen megérintették az ajkát. Aztán André elment Oroszországba. Visszajött ide. Az enyhülő moszkvai esőben az ablaktörlő halkan kattogott.